Розділ 52. Клич християн до левів розлягався безпреревно в усіх кварталах міста. І з самого початку не тільки ніхто не сумнівався, що вони були справжніми винуватцями лиха, але ніхто й не хотів сумніватися, бо їхня страта мала бути водночас чудовою розвагою для народу але поширилася думка, що лихо не набрало б таких страшних масштабів, якби не гнів богів. Отож, наказано здійснювати в храмах піакули, аби умилостивлюючі жертви. За порадою севілиних книг, Сенат виніс ухвалу про милепство вулкану, Церері та Прозерпіні. Матрони приносили жертви Юноні, Ціла процесія рушила аж на берег моря, щоб зачерпнути води та окропити нею статую богині. Заміжні жінки готували трапези богам і ночі пильнування. Увесь Рим очищався від гріхів, переносив жертви та задобрював безсмертних. А тим часом серед попелищ прокладалися нові широкі вулиці – Тут і там позакладали вже фундаменти чудових будинків, палаців і храмів. Передусім, одначе, будували з нечуваним поспіхом величезний дерев'яний амфітеатр, у якому належало загинути християнам. Одразу після наради в домі Тиберія було послано розпорядження проконсулам, аби припровадити диких звірів. Тигелін спустошив віварії всіх італійських міст – не виключаючи й другорядних. В Африці влаштовано за його наказом величезні лови, в яких мусили брати участь усі місцеві мешканці. Із Азії везли слонів і тигрів, з Нілу – крокодилів і гіпопотамів, із Атласських гір – левів, із Піренеїв – вовків і ведмедів, із Гібернії – злих собак, із Іпіру – молоських псів. Із Германії буйволів і величезних лютих турів. За кількістю в'язнених ігри мали перевершити всі, що досі бачив Рим. Імператор прагнув утопити в крові згадку про пожежу і напоїти нею Рим. Тому що ніколи не очікувалося такого чудового кровопролиття. Розохочений народ допомагав міській сторожі та притуріанцям у полюванні на християн. Це було справою неважкою, поза як цілі їхні гурти, отаборившись разом з іншими римлянами в садах, зізнавалися в своєму вірозповіданні. Коли їх оточували, вони ставали на коліна і співали, дозволяючи себе брати без опору. Але терплячість їхня збільшувала тільки гнів народу, який не розумів її джерела, вважаючи жорстокістю і запеклістю в лиходійстві. Шаленство охопило переслідувачів. Траплялося, що чернь вихоплювала християн із рук проторіанців і розривала їх руками. Жінок тягли за волосся до в'язниць, дітям розбивали голови об каміння. Тисячі людей вдень і вночі з виттям бігали по вулицях, шукали жертв серед згарищ у коминах і в підвалах. Перед в'язницями. Лаштовували біля вогнищ навколо бочок з вином бакічні банкети з танцями. Вечорами слухали громоподібне речання, що розлягалося по всьому місту. В'язниці переповнені були тисячами людей, але щодня люди і претеріанці приганяли нових. Жалість зникла. Здавалося, що люди розучилися розмовляти, і охоплені божевіллям пам'ятали тільки одне – «Християн до левів!» Настали надзвичайно спекотні дні і такі задушливі ночі, яких ніколи досі не знали. Саме повітря було ніби просякнуте шаленством, кров'ю і лиходійством. І цій безмірній жорстокості відповідало таке ж безмірне прагнення мучеництва. Прихильники Христа йшли добровільно на смерть або навіть шукали її, та їх почали зупиняти суворі накази старішин. За порадою голів общин, віруючи, почали збиратися вже тільки за містом, у підземеллях на Апіївій дорозі та у приміських виноградниках, що належали патриціям християнам, із яких не ув'язнено поки що нікого. На палатині добре знали, що до прохильників Христа належать і Флавій, і Доміціла, і Помпонія Грицина, і Корнелі, і Пудент, і Веніцій. Сам імператор побоювався, що не вдасться переконати Чернь, бо то такі люди підпалили Рим. А зараз йшлося про те, щоб переконати народ, хоча кару та помсту відклали на майбутнє. Дехто вважав, що цих патрицієв врятував вплив Акти, одначе думка ця була хибною. Петроній, розставшись з Веніцієм, дійсно пішов до Акти, прохати допомогти для лігії, але вона могла йому запропонувати лише сльози. Жила в забутті і скорботі, а терпіла її тільки тому, що таїлася й від попеї, і від імператора. Провідала все-таки лігію у в'язниці, принесла їй одяг і їжу, а головне, цим застерегла від знущань з боку і також підкупленої сторожі. Петроній все не міг забути. Коли б не він і не його затія забрати Лігію від Авла, вона, скоріше за все, не сиділа б тепер у в'язниці. Крім того, прагнучи перемоги у грі з Тегеліном, не жалів ні часу, ні зусиль. Протягом кількох днів бачився з Сенекою, з Думіцієм Афром і з через яку сподівався потрапити до Попеї. Стерпнусом і Діодором, і з Піфагором, і на сам кінець із Алітуром і Парісом, яким, зазвичай, не відмовляв імператор ні в чому. З допомогою Хрисотеміди, що була тепер коханкою Ватинія, старався забезпечити собі навіть його підтримку, не жаліючи ні йому, ні іншим, як обіцянок, так і грошей. Та всі ці зусилля були марними. Сенека сам, не впевнений в завтрашньому дні, почав його переконувати, що християни, коли навіть і не спалили насправді Рим, мусять бути винищені для блага міста. Словом обґрунтував майбутню різанину інтересами держави. Терпно Діодор взяли гроші і не зробили нічого натомість. Ватині ще й доніс імператору, що його намагалися підкупити. Лише Алітур, який спершу ставився вороже до християн, а тепер їх жалів, насмілився нагадати імператору про ув'язнену дівчину і просити за нею. Але отримав тільки відповідь. «Невже ти вважаєш, що я слабкіший духом за Брута, який для блага Рима у власних синів не пожалів?» І коли повторив цю відповідь Петронію, той сказав. «Якщо знайшов порівняння з Брутом, Тут вже нічого не вдієш. Жаль йому, одначе, було Вініція. Боявся він, що той заподіє собі смерть. Тепер, мовив собі, підтримують його ще клопоти про її врятування, її вигляд і самостраждання. Та коли всі засоби виявляться марними і згасне остання іскра сподівання, присягаюся Кастором, він її не переживе і кинеться на меч. Петрунію навіть було зрозуміліше, що можна так скінчити життя, ніж те, що можна так покохати і так страждати. Тим часом Вініцій робив іще все, на що міг здобутися його розум заради врятування Лігії. Ходив до августіанів, і такий колись гордовитий благав їх про допомогу. Через Вітеля він запропонував Тегелінові свої сицилійські землі, та все, чого той зажадає. Тигелін, одначе, напевно, боячись рознівати Августу, відмовився. Іти до самого імператора, припасти до його ніг та благати було безглуздо. Він і щоправда, хотів і це зробити, але Петроній, почувши про намір, запитав: А якщо тобі відмовить? Якщо відбудеться жартом або підлою погрозою, що вчиниш? Тут на обличчі Вініція відбився біль і страждання, він заскреготів зубами. «Так», – сказав Петроній, – «тому тебе і відраджую, відріжеш усі шляхи до порятунку». Але Вініція опанував себе і провівши рукою по вкритому холодному потом чолу, сказав «Ні, ні, я християнин, і забудеш про це». Як забув щойно? Маєш право загубити себе, але не її. Згадай, чого зазнала перед смертю донька Саяна. говоричи це, він не був цілковитим щирим. Насправді більше дбав про Вініція, ніж про Лігію. Але знав, що інакше не втримає його від того небезпечного кроку, як пояснюючи йому, що міг би принести Лігії неминучу загибель. Зрештою, мав рацію, бо на палатині передбачали появу молодого трибуна і вжили відповідних застережних заходів. Але страждання Вінніція перейшли все, що людині під силу було витерпіти. Відтоді, як лігію було ув'язнено, і на неї впало сяйво майбутнього мучеництва, не тільки покохав її в сто разів дужче, але почав у душі складати їй майже релігійне вшанування наче на земній істоті. І тепер, думаючи, що ту істоту, кохану і святу водночас, мусить втратити, і що крім смерті зазнати вона може ще й тортур, страшніших за саму смерть, кров крижаніла в його жилах. Душа перетворювалася на один крик, плуталися думки. Часом здавалося йому, що череп наповнюється живим вогнем, який спалить його, або він вибухне. Він перестав розуміти, що діється, перестав розуміти, чому Христос, цей милосердний, цей Бог, не приходить на поміч своїм прихильникам. Чому задимлені мури Палатину не провалюються крізь землю, а з ними разом і Нерон, а табір претуріанців і все це місто лиходійств. Він думав, що не може і не мусить бути інакше, і що це все, на що дивляться його очі, От чого розривається його душа і стогне серце – сон. Але речання звірів говорило йому, що це Ява. Стук сокир, із-під яких виростали арени, Говорив йому, що це Ява, А підтверджували це виття черні та переповнені в'язниці. Тоді жахався він вірив Христа, І цей жах був новою мукою, може й найстрашнішою. А тим часом Петроній говорив йому, «Пам'ятай, чого зазнала перед смертю донька Сияна». Розділ 53. Все було марно. Вініцій принизився до того, що шукав підтримки у вільновідпущеників і рабинь імператора Топопеї, платячи їм за пусті обіцянки, намагаючись за допомогою багатих дарів здобути їхню прихильність. Він розшукав першого чоловіка в Усти, Руфрія Креспіна, і випросив у нього листа до неї. Подарував свою вілу Ванція її синові від першого шлюбу Руфію, але розгнівив цим тільки імператора, який ненавидів Пасенка. Через посланця передав листа другому чоловікові попеї Отону до Іспанії, пропонуючи все своє майно і себе самого, аж врешті зрозумів, що був тільки іграшкою. І якби вдавав, що ув'язнення Лігії мало його обходить, визвали би її скоріше. Такої ж думки дійшові Петроній. Тим часом дні минали, амфітеатри було побудовано, почали роздавати вже тесери, тобто вхідні знаки на «Лудус», «Матутітус». Та цього разу ранковим іграм через нечувану кількість жертв належало розтягнутися на дні, тижні і місяці. Не знали вже, куди дівати християн. В'язниці вже були забиті, в них лютувала пропасниця. Путикули, тобто спільні могили, в яких ховали рабів, почали переповнюватися. Виникло побоювання, що хвороба може поширитися на все місто, тож вирішили Поквапитись. І всі ці вісті доходили до слугу Вініція, гасячи в ньому останні проблески сподівання. Поки був час, він міг себе тішити думкою, що встигне щось вдіяти, але тепер вже не було й часу. Видовища мали розпочатися. В будь-який день Лігія могла опинитися в церковому канікулі, звідки вихід був лише на арену. Вініцій, не знаючи, куди кине її доля та жорстокість катів, обходив усі цирки, підкупав сторожів і бестіарів, прохаючи їх про те, чого вони не могли виконати. Часом похоплювався, що вже дбає тільки про те, аби смерті завдали їй не такої страшної. І саме тоді відчував, замість мозку, під черепом у нього розжарене вугілля. Не збирався, зрештою, пережити її і вирішив загинути разом з нею. Але гадав, що біль може випалити і в ньому життя, поки не дійде фатальна мить. Його друзі та Петроні також побоювалися, що з дня на день відчиниться перед ним царство тіней. Обличчя Вініція почорніло і стало схожим на ті воскові маски, що їх тримали в лораріях. У рисах його застигло здивування, буцім не розумів, що сталося і що може ще статися. Коли хтось до нього звертався, він підносив машинально руки до голову і, стискаючи долонями скроні, дивився на мовця здивованим і запитливим поглядом. Ночі він проводив разом з Урсом у в'язниці під дверима Лігії, якщо ж наказувало йому піти відпочити. Повертався до Петронія і до ранку міряв кроками Атрій. Раби заставали його часто на колішках і здійнятиме догори руками або простер темниць. Молився Христу, бо це була остання надія. Все виявилося марним. Лігії могло врятувати лише чудо. Тож Веніцій бив чолом об камінні плити, і благав чуда. Але свідомості ще лишалося стільки, що розумів молитва Петра більше важить, ніж його. Петро йому обіцяв Лігію, Петро його хрестив, Петро сам створив чудо, нехай допоможе йому і порятує. І якось вночі він пішов його шукати. Християни, яких небагато вже залишилося. Берегли його тепер, його старану, навіть один від одного, аби хтось із малодушних не видав його мимоволі або навмисно. Мініцій серед загального сум'яття і погрому, заклопотаний до того ж цілковито заходами стосовно визволення лігії із в'язниці, впустив апостола з очей. Від часу свого хрещення зустрів його лише раз – і ще до початку переслідувань. Але прийшовши до хатини того землекопа, чій хаті його хрестили, довідався від нього, що у винограднику, що розташований був за соляною брамою і належав Корнелію Пуденту, відбудеться зібрання християн. Землекоп брався провести туди і Вініція, переконуючи його, що знайдуть там Петра. На смеркання вийшли вони за міські мури, а далі, рухаючись лощинами, зарослими очеретом, дісталися виноградника, розташованого на відчепі. Зібрання відбувалося в сараї, що слугував зазвичай давильною. Ще на порозі до слуху Вініція долинувши під молитви, війшовши, побачив в притмяному ліхтарному світлі кілька десятків постатей навколішки, поринулих у молитву. Вони здійснювали щось на зразок літанії. Хор голосів, як чоловічих, так і жіночих, повторював щохвилини: «Христе, помилуй!» Бриніла у тих голосах глибока, нестямна, туга і скорбота. Петро був тут, стояв навколішки перед дерев'яним христом, прибитим до стіни сарая, і молився. Він із іздалеку впізнав його сиве волосся і здійняті руки. Першою думкою молодого Патриця було пройти через натовп, кинутися в ноги апостолу і кричати: Рятуй! Але, чи то від урочистості молитви, чи то від ослаблення, ноги в нього підкосилися, він опустився навколішки біля входу і почав повторювати зі стогоном здійнявши руки, «Христе, помилуй!» Якби він був спокійнішим, помітив би, що не тільки в його проханні бронів зойк, і що не тільки він приніс біль свій, тугу свою та свою тривогу. Не було в тому зібранні жодної людської душі, яка б не втратила дорогих серцю істот. І коли найривніші, найвідважніші з віруючих були вже у в'язниці, коли щогодини надходили нові звістки про знущання та муки, яких зазнавали в тюрмах, коли масштаби лиха перевершили всі припущення, коли залишилася ще тільки ця жменька, не було тут жодного серця, яке б не засумнівалося у вірі і не запитувало в розчурванні, де Христос і чому Він дозволяє, аби зло ставало сильнішим от Бога. Але тим часом благали його, що з розпачу про милосердя. Бо в кожній душі жевріла досі іскра сподівання, що прийде, винищить зло, скине в безодню Нерона і запанує над світом. Ще дивилися в небо, ще прислухалися, ще молилися з трепетом. І чим довше Вініцій повторював «Христе, помилуй», тим душа огортав його захват, як у хатині землекопа. Ось вони благають його із глибини скорботи, із безодні. Ось благає його Петро. Тож якоїсь миті розверзнеться небо, здригнеться земля в своїх основах, і зійде він, усяючому, сліпучому, ступаючи по зірках милосердний, але ж грізний, і здійме до висот вірних своїх і накаже безодні пожерти гонителів. Мініці затулив лице руками. І припав до землі. Зненацька оточила його тиша. Немов би страх, Заморозив благання в устах всіх присутніх. І здалося йому, Що має неодмінно статися щось. Настане мить чудо. Був певен, що коли підведеться І розплющить очі, Побачить світло, Від якого сліпнуть зіниці смертних, І почує голос, От якого завмирає серце. Але тиша тривала. Порушило її нарешті ридання жінки. Вініцій підвівся і з приголомшеним виглядом почав роздиратися. У сараї замість незамного сяйва миготіли кволі вогники ліхтарів і світло місяця, що проникало крізь отвір у даху, і вкривало все сріблом. Люди, що стояли на поряд із виніцієм, Підводили в мовчанні наповнені слізьми очі до Христа. Тут і там чулися ридання, а з надвору долина обережний свист сторожі. Та ось Петро підвівся і звернувся до присутніх. «Діти, піднесіть серця до Спасителя нашого і на вівтар його принесіть ваші сльози». І замовк. Раптом серед присутніх пролунав жіночий голос, наповнений гіркотою, скаргою та безмежною скорботою. «Я вдова єдиного сина мала, який мене годував. Поверни мені його очі!» І знову настала тиша. Петро стояв перед укліною громадою, старий, сторбований, і видавався особленням древності, дряхлості і немочі. Почувся другий жалібний голос. Кати познущалися над моїми доньками, і Христос дозволив це. І третій. Лишилася сама з дітьми, а якщо мене заберуть, хто дасть їм хліба та води? А потім четвертий. Ліна, якого не чіпали, взяли тепер і віддали нам муки, отче. І п'ятий. Коли повернемося додому, схоплять нас претуріанці. Не знаємо, де сховатися. Лихо нам, хто захистить нас? Так у нічній тиші броніла скарга за скаргою. Старий рибалка заплющив очі. І похитував своєю сивою головою над тією людською скорботою і тривогою. І знову запанувала тиша, тільки сторожа послистувала стиха на дворі. Вінці знову рунувся був вперед, аби протиснутися до апостола і прохати в нього перетунку, але раптом ніби побачив перед собою прірву, і ноги його, мов би, приросли до підлоги, що буде, коли апостол визнає свою неміч, якщо підтвердить, що римський імператор сильніший за Назарянина Христа? І від цієї жахливої думки волосся в нього на голові заворушилося. Він відчував, що тоді в ту прірву впаде не лише решта його сподівань, але й він сам, і його лігія, і його любов до Христа, і його віра, і все, чим жив – і лишиться тільки смерть і ніч, безмежна як море. А тим часом Петро заговорив, голосом спершу таким тихим, що ледве можна було його почути. «Діти мої, я на Голгофі бачив, як Бога прицвяховували до Христа. Я чув стук молотків і бачив, як поставили хрест, аби натов подивилися на смерть сина людського». І бачив, як йому розітнули бік, і як він сконав. А тоді, повертаючись від Христа, я вола у скорботі, як ви волаєте. Горе, горе, Господи, Ти ж Бог, чому допустив це? Чому сконав і чому засмутив серця нам, які вірили, що прийде царство Твоє? А він, Господь Бог наш, на третій день воскрес і був між нами, і всяєві слави вознісся в царство своє. І ми, пізнавши малість віри нашої, укріпилися серцями своїми, і відтоді сіємо зерна Його. Тут, повернувшись у той бік, звідки прозвучала перша скарга, заговорив уже сильнішим голосом. Чому скаржитись? Бог сам віддав себе на муки і на смерть, а ви хочете, щоб вас однеї захистив? О, маловірні! Невже ж не зрозуміли його вчення? Невже він вам обіцяв тільки це життя? Ось він приходить до вас і говорить вам, «Ідіть шляхом моїм!» Ось він підіймає вас до себе, а ви чепляєтеся за землю руками і волаєте, «Господи, спаси!» Я, що я прах перед Богом, але перед вами апостол Божий і намісник, Говорю вам в ім'я Христа, Не смерть перед вами, але життя, Не муки, але не вичерпна сна солода. Не сльози та стогани, але співи, Не рабство, але царювання. Я, апостол Божий, говорю тобі, вдово, Син твій не помре, але народиться в славі на життя вічне, І ти з'їзнаєшся з ним. Тобі, очі, якому кати зганьбили невинних точок, обіцяю, що знайдеш їх білішими від лілій Хеврона. Вам, матері, кого віднімуть от сиріт, вам, які втратите батьків, вам, що ремствуете, вам, хто уздрить смерть коханих, вам, засмучені, стражденні, стривожені, і вам, які мають умерти в ім'я Христа, обіцяю, що ви прокинетесь, як одісну на щасне почування і як змороку на світ Божий. В ім'я Христа нехай спадуть біль очей ваших і відігріються серця. З цими словами підніс руку, ніби наказував, і вони відчули нову кров у жилах, а водночас дрож в тілі, бо стояв перед ними вже не старець, старий та згорьований, але владика, який брав їхні душі І піднімав із праху та тривоги «Амінь!» – залунали голоси Із його очей випромінювалося все яскравіше світло Та віяло від нього силою, величу, святістю Голови схилилися перед ним І він, коли змовкли вигуки «Амінь!» Мовив далі «Сійте в сльозах, аби збирати в веселищах Чому лякаєтесь сили зла? Над землею, над римом, над мурами міст є Господь, Який поселився в душах ваших. Каміння зволожиться від сліз, Пісок просягне кров'ю, Могили заповняться тілами вашими. І я вам говорю, ви переможці. Сегряди Господь підкорити місто лиходійств, Гніту і гордині, і ви воїнство його і як сам спокутував муками своїми та кров'ю гріхи світу, так хоче, аби ви спокутували муками та кров'ю це гніздо неправедності. Це вам свідчу в устами моїми. І розпростер руки, і погляд спрямував до гори, і в них завмерли серця, бо відчули, що очі його бачать щось таке, чого не дано побачити їхнім смертним очам. Навіть лице в нього змінилось. Осяялось ясністю і дивився якийсь час у мовчанні, буцім онімів від захвату. Але знову почули голос його. «Ти я, Господи!» «І вказуєш мені шляхи свої!» «Так як це, о Христе!» «Не в Єрусалимі, але в цьому місті сатани хочеш закласти столицю свою!» «Тут, де нині править Нерон, має постати вічне царство Твоє. О, Господи, Господи, і Ти велиш цим боязким, аби з кісток своїх збудували фундамент під сіон світу, а духові моєму велиш прийняти владу над ним і над народами землі. І ось проливаєш джерело сили на слабких, аби вони стали сильними, і велиш мені пасти стадо агнців Твоїх, Аж поки світу й сонця. О, будь-же славен у воліннях твоїх, ти, що наказуєш нам перемогти. Осанна, осанна. Ті, що були в тривозі, піднеслися духом. У тих, які засумнівалися, влився струмінь віри. Одні голоси закричали враз: Осанна, інші. Про Крісто! Після чого настала тиша. Ясні літні блискавиці освітлювали стіни сарая та обличчя, зблідлі від хвилювання. Петро, втупившись у своє видіння, молився ще довго та зрештою отямився і, повернувшись до присутніх, своє натхненне, наповнене світлом обличчя, мовив «Ось так, як Господь у вас переміг сумніви, так і ви». «Ідіть перемагати в ім'я Його». І хоча знав уже, що вони переможуть, хоча знав, що виросте з їхніх сліз і крові, одначе голос Його затримтів от хвилювання, коли хрестив їх і мовив, «А тепер благословляю вас, діти мої, на муки, на смерть, на вічність». Але вони оточили Його, вигукуючи, «Ми вже готові!» Тільки ти, святий чоловіче, бережи себе, Бо ти намісник, який вершить справу Христову. І, кажучи так, хапалися за його одяг. Він же клав руки їм на голови І прощався з кожним засібна, Як батько прощається з дітьми, Яких посилає в далеку подорож. І зразу почали виходити з сараю, Бо конче вже їм було необхідно йти додому, А звідти – до в'язниць і на арену. Помисли їх одірвалися від землі, душі вирушили в політ до вічності, і вони йшли, як у вісні, як у екстазі, протиставляючи ту силу, що була в них силі й жорстокості звіра. Апостол ж взяв під руку Нерей, слуга Подента, і повів його по схованій винограднику стежці до свого дому. Але серед ясної ночі рушив за ними Вініцій, і коли врешті дійшли до будинку Нерея, він кинувся в ноги апостолу. Той же, впізнавши його, запитав, «Чого хочеш, сину мій?». Але Веніцій, після того, що чув в сараї, не смів його вже ні про що прохати. Лише обхопивши обома руками ноги апостола, притискався до них чолом, закликаючи безмовно до співчуття. Той же сказав, знаю, взяли в тебе дівчину, яку ти полюбив, молися за неї. Отче, простогнав він іцій, обіймаючи ще міцніше ноги апостола. Отче, я жалюгідний черв'як, але ти знав Христа, ти його благай, заступись за неї. І тремтів од горя, мов листок, і бив чолом об землю. Бо Босягнувши силу апостола, знав, що лише він може йому її повернути. І Петра зворошила його скорбота. Він згадав, як колись Іллігія, діставши осуд Криспа, лежала так само біля його ніг, благаючи співчуття. Згадав, що він підняв її та втішив, і тепер теж він підняв Вініція. «Синочку», – сказав, – «молитимуся за неї». Але ти пам'ятай, про що я говорив тим, які сумніваються, що сам Бог пройшов через муку хресну. І пам'ятай, що після цього життя починається інше, вічне. — Я знаю, я чув, — відповів Веніцій, хапаючи повітря з блідлими вустами. Але бачиш отче, я не можу. Якщо потрібна кров, проси Христа, аби взяв мою. Я — солдат. Нехай мені подвоїть, потроїть муку, призначену для неї. Я витримаю, але нехай врятую її. Вона ще дитя, отче, а він могутніший від імператора. Я вірю, могутніший. Ти ж її сам любив, ти ж нас благословив. Вона ще невинне дитя. І знову схилився і припав обличчям до колін Петра. Почав повторювати, ти ж знав Христа, отче ти ж знав, він тебе вислухає, заступись за неї. І Петро, заплющивши очі, гаряче молився. Літні блискавиці почали знову освітлювати небо. Вініцій вдивлявся при їх сяєві в уста апостола, чекаючи з них вироку життя або смерть. У тиші чуто було крики перепілок по виноградниках і глухий Далекий стук від копит на соліній дорозі. Вініцію? запитав врешті апостол. Ти віриш? Отче, хіба він інакше сюди прийшов? відповів Вініцій. Тоді вір до кінця, бо віра гори зрушує, і хоча б ти бачив цю дівчину під мечем ката, або в пащі лева, вір іще, що Христос може її врятувати. Вір і молися йому, і я молитимуся разом з тобою». І, підвівши обличчя до неба, мовив голосно, «Христе, милосердний, зглянься над цим серцем стражденним і втіш його. Христе, милосердний, повій тихим вітром на руну ангця. Христе, милосердний, ти, що просив отця, щоб він проніс чашу гіркоти, Повзуста твої, відверни її від УСЬОГО раба твого. Амінь. І Веніцій, простягаючи руки до зірок, повторював із стогоном. О Христе, я твій, візьми мене замість неї. На сході небо почало світлішати.